të gjitha falëndërimët ma absolute i takon vetëm zotit ton Allahu Gjelle Gjelaluhu për shëndetjet lëvdatat begatit më shira e zotit Gjelle Gjelaluhu të gjitha të grumbudhuara të këmë i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në bishok të ti besnik në bifamilën ti të, të ndarshme në bifamilën ti të, të ndarshme në bifamilën ti të, të paçta dhe në bifamilën ti të ndarshme në bifamilën ti të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 është edhe aja të sëllën e kasë sharu i bënë kajim e lëgjozije në mederi gju e selikin si mbështetje tematikës e kaluar se njëriju nuk mund të të mu shvesh nga gjunahi. Njëriju nuk mund të mu shvendos në një halë prej haleve dhe me pretendu që tani në këtë shvendosje dhe në këtë hipje dhe ngritje në këtë mesele se ma ki nuk ka nështë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 Kështu që njëriju nëse më perceptimin e vetë mendonë se e kalonë këta dhe këta prej punve që janë të liga, atëherë nëse do me po gjynahin e vetë, edhe pëse s'ka mundës jasë për kësaj më zhvesh, po, supozojmë se, po mendonë që ashtu, leta shikoje sa pun të mira si banë, sa urdha si zbaton, sa obligush mori, s'ka ta katë mi, mi grumbullu të gjitha, kjo është gjyna. Andaj njëriju,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 dhe kismete të kësaj bote do mësë doshmërishë du të më ngop me top. Anda i ndajti në kategori të kafsheve, si kurqeni, gomari, devja, ariju, derri, miju, e kështë me radhë nga kafshe të cilat dëshirojnë me ngop. Tëtë i mënkaj i melgjëzije, kështë kategoria shumë e ullët. Kategoria e ditë është kategoria e filozofave dhe mjekve të cilat thonë se gjuna nuk ka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 dhe saiul sunaiti e, e bëson caktimin me ilmin, ai e di, ai e ka ditë se s'e ka menduar dhe e ka shkruajtur. Dhe kategoria e katërt e humbur rishikimeve ndër gjunoit është kategoria atyre të cilat thonë, s'ka punë Allahu me neve. Na ka cit këtë donjë, na ka zbrit librin, na ka çupë nga mberen, bani çka doni dhe nuk përzihet. Dhe nuk përzihet. Kta thonë kushdo më bëj kafir. Sunevan Allahu Musliman. Dhe kushdo mo mu bë mosliman, Sunevan Allahu kafir. Nga se këta thojnë se ne krijojmë veprat tona dhe kjo në vetvjetë është kufur ndaj Allahu Jelle Jelle fi ula. Fadiba qayma al-jawziya, fahathi al-mashahidu kulluha lil-munharifin, këto katër shikime janë të devijuarve, të humbur. Dhe pasaj vazhdon me të shpjegue si sh, si shikojnë besimtarët.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 Edhe hajgarët e tona që na i bënë do të përqejhemi por ato hajgare po vet ajo hajgarja te Zoti nuk është lojë. Kjo është hikmet i madh. Mufini ibn Qaim i thotë dhe këtë mohabetë nuk i kupton vetëm se njeriu i cili ka në zemër sy. Ata shaka në sy vetëm këto, ndoshta nuk morën me morvësh këtë mesela, ata shaka në zemër sy i morrin vesh. Loja jon, zbavitja jon, arktimi jon, por nejse është arktim. Për ne ndoshta është edhe gjuna. Por neve do të logaritemi. Por vetë kjo loja, kur i ka dharë Allah, leje mu bo kjo loj, për ata nuk ka qenë loj. Pra i vetë i njeti veprim, për ti është loj, për ata joj nuk është loj. A dhe dhe thotë, këta kjo kategori, që janë besimtar, këta dëshmojnë se Allah nuk ka krihu di shka për me lujtë. Kjo është e para. Dhe njeri ngritët në iman, dhe ta shofë mi te, shikimi i shtimit të imanit tu bojuna mund të shtojë imanin thotë andaj te janë shprehë se ato janë të moja në mënyrë ban qaima gjozje shpëgon tu bojuna me të shtojë imanin si e shohme e para përisa është që kur kur je ti të lutit je të lutit me bashqortën me fëmijën me shokët çfarë do lojë çfarë bën zbavitesh kujtoje se çike ta takavon lejë Allahu në çike loja jote për ta nuk është lojë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 Al-Hakim, i urt, e dinaj. Qikus dhe të shovë me te biseda në mes me laqeve dhe Allahu gjellu ala. Fe mas daru kada i hi ve kader i hi li ma jëgjiduhu a jështuhu, ismuhu al-Hakim. Të gjitha kaderët dhe kadat, caktimet dhe ato që kanë mendodh dhe kanë ndodh. Të gjera të cilat Allahu ju rren kërejt dëburojnë për një emërit. Gjunahin, për të iblisi krejtë buron për të një emër dhe Allah do në me shfaqë këtë emër hakim i urt edhe njërës të menqër kjo ursi i katërullah njërës të menqër i katërullah vë qatë kallë kër melatës të i thënë Allahu gjellu ala e të gjallu fiha me ju fësidu fiha a për e vendos në tokë di kanë që ka me ba fësatë shikodhe zërë po flasin melatës të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 si kur mështë t'i shkonë gjinaj që që që njoftë Allahun nga këj kanë di këti cilësi kësaj cilësie se në njefkur Allah u gjelon e një i në thotë robit e kam një cilësi po këtë cilësi dush me njoftë mas i të bahot krimi se së mundet mu, mundje kjo ma vështi e më këthireti dhe fales dhe afuit përvesh nëse ndodhë gjinaj dhe unë në të koka dhe Allah u gjelon e thotë unë e fali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 Ha, shiko, dhezat, kur të bëjë gjuna, ati pa tjetër ki me bëjë gjuna. Shka do një më një hezmi, mirë për asë shka se shëfë gjunaaj. Në shpesher i shofëmi gjunaat të tjere, për gjunaat të tonë gjuna nuk i shofëmi. Allah në vofëmi i pot tonat dhe bëjë stikfarë për i tëre. Dhe mund ngritë në shkallët e i stikfarë. Andaj libre nga e cilë e na, po, shtjelojë, e ka imërë mederigjë. Mederigjë. Shka mederigjë? Medaric?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 Këto gjinohësh e shoqëron tok, krime, zullume, padrejtësi, fesat, marrë të haçeve, marrje të, të të drejtave, shkelje në përkambje, përdhosje, cenim e kërsimme të padrejta. Këtë këto këto mendoni kanë më shku huaj? Më me mendu që shto është zullum për Zotin. Andai Allahu ka thanë ve ma rabbuke bi dhallam. Zoti zban zullum. Gjinohët e tona të gjitha do të prezentohen para Zotit Xhelal Xelali. Andai kur bëj, zhuna, ban gjinohëtat ibn qaim al-juzila të kujtohet se kemi takimin me Allahun.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 mos mu paskon gjinahet e firavunit dhe poplit vet s'kishin ndal argumentet e Zotit në shfaqe pra mos mu kon kufri firavunit dhe gjinahet e tëre s'kishin ndal lisa ajete, cilat janë ata ajete s'kish pos Musa s'kish pos fakte, të vrati si shqat deti ha, qëtë i bënkajim el gjozi, va fit të vrati en në Allah e Teala, kale li Musa thëtë në të vrat figuron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 li udhira ajati që të shfat që ajetet e mira dhe qudirat e mira në gjipt të shfat që allahu qudirat që të shfat që faale subhanahu kështu edhe ndodhe dhe bari allahu jillewala fa adhhera min ajatihi wa adhheri bi sebebi dhunubi firavna ve qaumihi ma adhher allahu i shfat që faktët e ti dhe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 و كذلك ما حصل للرسل من الكرامه والمنزله والزلف عند الله تعالى فكështu so, është edhe me pejgamberët e tjerë të cilët kanë arritë kerame nder pozit afrim te Zotit xhëlal xhelalu dhe al wajahaa unda dan yanbo me autoritet te Zotit xhëlal xhelalu besabab sabrhem ala adha qawmimhem nga sabri që e kanë tregu kanë shi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 Për po pak që apo shofmi, po diskutojmë që po pahat po me musliman. Dhe zërket kjo ndodhë para svive të Zotit. A kjo kjo është e pa. Dhe ajdi ka urëcin këta. Njëri ju duhet mu strehu të urëcija e ti. Ajedin. Ajedin që ka po pahat në gjellë e gjelalu hu. Ne vejt vish duhet me botë që që ka në takon? Me vepruhe. Westi hkakuhum bidhalika rifatet dhe rajat. Sabri i njerëzve të mirë, kërshizullumit, në ilmë të Zotit dhe svive të ti,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 لا كبتوا ده ما شوم بايابني شيمبول تشو ميافتم وهو انه لولا المعصيه من ابي البشر باكله من الشجره فتسكر مستحنت بابا نيرزيميت پيمن اندالوار لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى فتسكر مستحنت ادمي پيمن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 nga këndohë, nga hikmeti i shumë mija vjeqare kër e ka hongër ademi pejmon që sot ti thush, unë jam musliman këtë jetëris është imtihan Allah në ka sëpravu edhe në ka shti në testë, këtë kjo këndohë atje, thot vë ivseli rusulihi vë inzeli kutubi mësë me pas hongër pejmon ademi s'kishin ardhë pejnë nga mërë dhe s'ishin zri bëzri librat shiko qëfar hikmetet mloja vlezerë mësë me pasë hunger pëjma në atëme sot së kish pasë Quran Elhamdullillahi rabbil alamin wal aqibetu lil muttaqim Allahu i gjallua këto kitë ayetet për kanikaz bretë, për neve mësë me pasë hunger pëjma në atëme sot nuk ishim nuk ishim këta ayetet nuk ditë lezomi, nuk dishtën knatësia dhe lezëtet e adhurime nuk ditë ishim pëse nësë së kish pasë gjuna të odhjën qëtë i përnë qëtë el gjozje dhe vëzhgjarje i ajeteve, vajajbe, dhe tənwiqja, dhe tənzrifja, dhe i nderon aulijet e tij, dhe e shpërmërtheni armiqt e tij. At Allah sigur mos ta kish hangar pe Ademi, dhe pse Allah e ka caktu, nuk do të dilshin ajetat e Zotit, nuk do të nderonte kan bit e ti e Ademit me me iman dhe aulijalloh, dhe nuk do nënshmon të nënshmonte armiqt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 i madhë është Allahu që e ka caktu këtë gjuna të ma caktoj e këtë të ubet ngrit në manalt se si shakon nësë për paskon gjuna andaj kërë e diskutoni i bën kajini që të qështja e pengammerdhe a munën me gabu as munën me gabu qëka thot qëka thot thot hadithi pengammeri sësëllem Allahu gzot me të uben e robit a munën me privu e pengammerin për kësaj kini dhe gjuh këtë hadithin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 jo, ka mu gëzu andaj një që nëherë në ditë ka kërku falje pengamberi së sëllëm që të këzojë e Zotin e veqë e le gjelalu të të këzojë Allahun të barëke dhe për të shfaqë këzimi Zotin e du të mu po gjuna, e du të mu po të të uve të di përnë kajimi Allah më shiroft o Jakubu bë maradihi bëjnë a'daihi fideri li ptila i o limtihan thotë mësë me pas hongër pëjman ademi besimtari së kishë mujt Jamë robë i Zotë i Gjellë Gjellalu nuk ju dëgjëjuve. Këta e do në Allahu Gjellu Vahala. Sigur një ditë për ditëve për nga mberi së sellem e panë njeri nga sahabët e ti duke shku të kërmiçt në luft dhe filloj më krenuaj më atë kalin e vetë në kalorim dhe me të madho majtë, thë për nga mberi së sellem, që ta e urrejnë Allahu Gjellë Gjellalu, përvesh qëto që është pa me shka urrejnë, Allah nuk do di kush mullazdruhe nuk do mullazdruhe, qka pëllazdruhe është, unë e ti kumë do në krejtë tha vesh që tu e do, pse nga kjo hikmet ka dhuja rëmijqve, ka dhuja rëmijqve se unë jamaj cili e zbatoj atatë të zotë i gjellë gjellaluhu edhe pak në cimë e juve fe leu quddira enë Adem lemjekul minë shëgjara wa lemjekrujj minë lë gjenneti huve, wa evladuhu lemjekun shëj ummin tilkë thotë qikur të supozohoj se Ademi nuk e hangër pëjmën dhe nuk u dobu nga gjenneti kërej që të shka i përmenën në mësë kishin me qenë. A pas ka hikmet të madhë që e ka hangër pëjmën? Shumë hikmet të madhë. Se sot dikush me qajt për Allah, me do është Allahum, më koni moral qëmë, me thonë unë jam i mirë, këta janë të kësi, unë nuk bëja moralitet këta bojnë, unë e bëja iman këta bojnë kuf të dalimët i ka bëzot i njëllë gjelalluhu kërëjt me gjënajnë ademit alëjës salatu pasaj thot wëla dhahara minë lë kuhëti ilë lë fëllë ma këna kamina në fë qalbi iblisa ja alamuhu allahu la ta alamuhu lëmelaika sikur mësë kështë ndodhë kërimi ademit nuk dhët dhët dhëtë në zemën iblisë të jë qka dhëllë që me laqët nuk e dhëtë nuk e dhëtë thot wëlam jët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 Gjikimi special me Zotin tonë gjëllë gjëllë ju. Që s'ka intervenime dhe palë të tretë, s'ka. As palë të katët, as palë të pesë, vetëm Zotin gjëllë gjëllë. Lej se bejnë e hu e bejnë e hu të rgjumen, gjënjani vetë me Zotin. Oma mu e më ka thonë filani se mire kam, hinë në zjarë se sumë interesanë. Qishtapin nga mbërisë e sëllëm, një ditë prej ditëve, duke u shpegu se që qështë gjikimi, tha i mërë Allah o ditësa njërë z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 dhe zulumçari ditat ditës vetëm jeton kur kam u kap Allahu Gjelle Gjelle që ka qëjnë Quran që ka qëjnë vdekën disa herë qënë mot përfundim, regull po disa herë qënë menihem më mërë shumë që ditëshëm surët torë Allahu Gjelle Gjelle Gjelle Gjelle e ka qëjnë Arajb el Menun Menun o vdekja përfundimi Arajb është kur njeri është i dyshim eri i buke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 edhe armistë të vetë më bëhë të sopa ndërmjetë vetëi këto i ngritë, këto i ullë. Subhanallah i ladhimë, Allah unë a bëhë për emishtet të ti. Me një vendë, njën i banë kufrë, njën i monë, njën i gjuna, njën i zbanë gjuna. Kje urrinë, ketë, kje urrinë, ketë tjetërinë. Khasmeni këtasamu fi rabbi himë, dy khasmi janë khasmu për zotin e vetë. Këtë po këtë polemikat? Për nga mbejri së sellem në namazin e në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 Falëndërimë të i takojnë Allahu që në ka uzzu Ma kun në linaht të dje Nësë kishmi mujtë mu uzzu Cikur më së ta kishë uzzu Nësë kishmi mujtë mu uzzu Cikur ajtë më së ta kishë uzzu E falëndërojnë, thotë, banorë të qieve Dhe të tokës Allahu në gjellë gjellalu Thotë, i nënështrohen robrit Të dhellullun Thotë, e ullin kokën O të abud Dhe i bajnë ibadet Allahu në gjelluara O khëshjetin, o eftikarin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 se me dhva Allah u prej armis ve ka përfundu qështja dërsa ka mundësie dhe të po gjuna e ndëm u konë hapsirate e vilajetit Allahu gjelle gjelalu thot idh hum ju shahidunahum va ju shahidunah khidhlan Allahi lehum nga se këta e kanë pa qëka do, do me thanë më konë armik i Zotit pas taj thot va i aradahu anhum va maktahu lehum këta e din shumë mirë qëka është me takë mësë më morë Allahu me tijë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 Kuran i Zotë i gjëllë-gjëllë. Andë e dhët, e ka caktu gjënajnë, që një veli Allahot, prej për para, thëje, moë, Zotë, moë bësën pa për qëtënve. Kjo është urësia e gjënajtë. Wa ma e addelehum minë l'adheb, kje e diçka do me thënë me dënu, Zotë. Edhe të se ka shiutën imin. Thotë, wa kullu dhalike, bime shiëtihi, wa iradetihi, wa të sarrufihi, fi me mleketihi. Dhe gj Sivet Zotit Me lejën e ti edhe në pushtetin e vet Fe eulia u ghumin Khashjeti khidhlanihi Khadi une mu shfikun Eulia të Zotit I ruhën dënimit Allahu gjellu ala Dhe e kan breng E shedi u gjelin E aqdhame me khafetin O e temme inkisar Me dridhjen mat madhe Frigën mat madhe Dhe për ullin mat madhe E se e dinë se me kanë kanë pun Me kanë kanë pun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 Sa e ka ditë para kujtë po delë, para madrisa Allahu Tebareke Ve Teala Fe idhara eti l-mela i këtu iblise Ve ma gjara lehu Të dhe bënë qajim e l-gjozije Kure shofin me l-aqët iblisin Qka ndodhi me ta Ve haruta ve maruta Va dha atruu se ha bëjnë Je dhej rabbi teala khuduën li adhameti Kure shofin me l-aqët Qka pëndodh me iblisin Pse kur për shofin me l-aqët Iblisi ka qenë prej gjenve Kjo është mëndimi maj sakt Bi iblisin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 Rasmeton nga pingamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se e ka pa Gjibrilin aleyhi salatu e selam duke qajt. Shok duke qajt. Ka thënë o Gjibrila dhe ti qana. Ka thënë qishë mësë me qajt këre këmë pasha ka ba Allahu me iblisin. Ve ka në jetë abbet edhe ajba i kejba det. Ka mundës i Allah umë dhe vionë, zotin arujt. Pasaj thotë, vë të dhellulen li hejbeti hi, ata ulen gjdo dit, para e, Madhri të dhe dhe lartësisë Allahu Jellu A'la Waf tëqaran ila ismetihi wa rahmetihi Ithojnë Allahu Jellu O Zot Hruna O Zot Mosherana Wa alimat bi dhalika minnetahu alaihim Wa ihsanahu ilaihim Wa taqsisë lehum bifadlihi wa kerametihi Dhe eddin njerëzit emir Se mirësia ka qenë rahmeti Zotit Jove i për etëra Edhe me lartësit Edhe njerëzit emir Kër e shofin se Allahu ja ka mundësu mu bo musliman Mu kanë të nështru ndaj Zotit Këta e din se ka mujt mu kanë ndryshe Andaj thonë Elhamdulillah Elhamdulillah Shqyqira Allahot Mir njohje Zotit se na kishmi mujt Mu kanë prej Ebu Gjehlit Prej Ebu Lehebit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 të këshikimi i djetë me shhedur rahme shikimi rahmetit i mënkaimi thot i udhëzumi kur nuk e nënshman gjunaqarim nga friga mos pëndrishohen gjengjet nga friga mos pëndrishohen gjengjet dhe nga friga e përfundimit shka thani i bënë reqepi Allah e mësheroft i sinqerti i ruhe dhe i ka dron përfundimit i ruhe dhe i ka dron përfundimit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 O alimu ennehu la malgjela hum minhu illa i lej Ata e din se s'kosht të rejë Kër kumë përveqë Allahot Ata e din se ennehum laju I dhu hum min bësi illa hua Ata e din se nga dënimi Zotit s'munet mishpëtu kër kush përveq Aj Për nga meri sallallahu a.s. Qka thonë të? A u dhu birida kemin sakhatik Ve bikke mink O Zot Me kënatsin tan dhe rujum nga idrimi jot Dhe prejteje prej... Nga i teje